Orain denak daude Oskararen alde. Baita bereri otza diseinatu eta praktikatu zutenak ere. Hamed txartza jusi diote janaldi hau. Alako zerbait, pentsatu nik ere Makroni eta Blankeri eskualdeko izkuntzatzat jotzen dituztenei buruzko ele entzun entzundizkieda larik. Alaberg Joshua Martinezak badu film labur bipil bat, anti-izenekoa. Egepublikaren eskoletan Euskaraz mintzatzea gatik, zotz bat edo siri bat eramanez, elkagen saratari birakatu ziren hogeen egia pantairara eka gizuena. Eta eskuaraz baizik zakiten aiek. Ona okera, jalgia di Euskaraz. Aspaldi danik fogatu da Euskarazko irakaskuntzaren eskaintza handitzeak, eskaera ere handitzen duela. Hemen guztiok ezbaikira Euskaldun. Lapurdi basenabaje eta Sibiruko ahauk guti egik izaten dute ahemana Euskararekin ahien ikasprozesuaren baitan. Eta pentsa ietako zen maitek bere ganatzen duten egiazki Euskaraz bizitzeko maila eta egiten duten horretarako autua. Guk Euskaraz, zuk, zergatik ez. Bai, zergatik ez. Baina boronate utsaz gain gure hizkuntzaren normalizazioa ere behar dugu. Hots, sehaskal sustatzearekin batera, Euskara edatzea asare publikoan, adibidez. Euskalehian, Euskaraz itzegiterik ezpada, bota dezagun konstituzioa zehi askara. Estatuko botere linguzidak ezabatu nahi ditu gure itzak gure mingainetatik. Baiki, Diferentziarik onartzen ez duen Estatu nazio erabatekoa da frantses Estatua. Baina estatu hogia jakalak sortzen ari zaizkio: Euskallegitik, korxikatik eta eraikuntza zabaltzaile hau onartzen ez duten gutiengo eta kolektiboanintzen eskutik. Eztabaida pilpilean da Parisen ere. Alderdi bateko eta bestekoena direzpenetan, Senatuan naiz esanblada nazionalean, ZTAH Akademiko irabazleoi patsik BFMTV BFMT-ben Mintzodelarik bestenaz. Badut diakimina egia ekan eaien lujaldeetan izkuntza gutiturik ez duten frantsesek zein iri itzi duten segaz mozturiko molak legeari buruz. Frantsesari inglesa nagusituko zaionaren beldurdira agian, euskarra separatismoaren logikan kokatzen aldute, Edo bretoiiera patua bat dela usteko dute menturaz Utzdzagun galderak eta kajikan biladitzagun gure geroaren erantzunak. Euskarak burgiltzea behar dueelako larun batean baiionan izanen dira